Притулок куди загнув? Коб ти знав тільки, на Січі не один здрайця з поляків знайшов собі притулок, а ми ж не забувай посли, хіба здрайці на послів зважають? Дивак ти, хлопчі, та й тільки, запорожці в бою кляті, а в себе там у Січі тій волоцюги себе глицарями вважають. Про козачу честь говорять. П'яний мовчіп, а кого не побачить, паном, товаришем величає. Навіть кия, яким когось карає, теж так називає. Одначе, боюся я їх. Кажуть, характерники вони, правив своєї Яник, можуть у тварину обернути, та й квит. «Як то?» – не зрозумів Хмелецький. «А так, пошепче якісь там слова, і ти вже не людина, а кінь, або свиня, або осел, або ще щось подібне!» Ростмістр знову захихікав. «Та ж і без них людина може стати і ослом, і свинею, втратить совість свиня, нема лою в голові осел». Боятися нічого. Ліпше складаю все, що може знадобитися у далекій степовій дорозі. Розділ шостий Невеличка кавалькада у складі страх Хмелецького, Яника і кількох драгунів спочатку мандрувала на схід, потім повернула на південь. Їхали не поспішаючи, однак і не барились над міру. Хмелецький любив побенкентувати, похизуватися перед панночками, але довго не затримувався ні в друзів, ні в знайомих шляхтичів. За тиждень добрались до Запорожжя, їхали мимо Томаківки. Два козаки, що супроводили послів на терені Січі, пояснили. Тут міститься одна із січових залог, Одна із залог, — здивувався Хмелецький, — отже, їх декілька. — Ну, це таємниця, пане, — відповів козак. — І всі вони так укріплені. — Є й мовцніші, пане, — запевнив козак. Укріплення самої січі теж вразили хмалецького. Зупинившись на одному з пагорбів перед нею, він довго дивився на високий вал, дубовий палісад, гостроверхі вежі. — Там і церква навіть є, — вигукнув він. — А то ж як, хіба можна християнину без церкви? — Є і піп, і дяк, — додали козаки, — так, як у всіх людей, і школи є. Хмельницькому відвели маленьку, але чисту і акуратно обставлену кімнату. Посла і його почет нагодували, напоїли і запропонували спочивати з дороги, пообіцявши, що про прибуття пана Ротмістра буде ще сьогодні, повідомлено Гетьмана. Наступного дня Хмелецького покликали до Хмельницького, а Яник, провівши його до дверей канцелярії, кинувся розшукувати батька Максима. Незабаром вони стояли один проти одного. Ти не вірив очам своїм, Кривоніс. Уляцьким одині. Янику, що це означає? Розкажи швидше. А хіба Степан була не розповідав вам? Та ж ні, не бачив я його ще. Десь забарився, очевидно. Дав би Бог щоб кати тієї старої шкапи його не піймали. Якої? Так люди потоцько називають. У Вінниці я почув. Коли повертався з Луцька, Там саме карали одного козака за горло. Тримався, як справжній лицар кричав, Воля не за горами. Кривоніс зняв шапку, Перехрестив чоло. Вічно йому пам'ять. А ти ж де був? Що зробив? Чому вигляд такий маєш? Яник розповів про свої мандри. Кривоніс міцно притис хлопця до грудей, палку поцілував. Мудро ж вирішили зі Степаном. Дуже мудро. Може, і вісті, які маєш? А чому ж ні, батько? Коли пан Хмелецький мав виїжджати, він з друзями випивав увечері. Я заховався в комірці, а там щілина була і підслухав дещо. Потоцький і Калиновський зібрали вже чи військо, нібито тисяч п'ятнадцять. Не мирять вони між собою, сперечаються часто, ждуть, поки зберуться усі реєстровці». А тоді рушить на Черкащину. Шпигунів на січ вирядили. Он воно що! А в нас же рада відбулася. Одностайно рішили виступати в похід. Виходить, треба сьогодні ж перекрити всі шляхи, путівці і стежки на Черкащину. Спасибі, друже, спасибі. А як же далі бути? запитав Яник. Служи своєму панові. Вірно служи. Чемним будь, послушним. Ну й пийнуй, Все на ву смотай. І нам передавай. Ким же, батько? Кривоніс назвав прізвища жителів Черкас, Чигирина та Крилова, які можуть негайно передати одержані від нього вісті на Січ. А як треба буде повідомити нас із якогось іншого місця, пам'ятай, що наші чати від сьогодні